Salmul 142 al Iluminărilor. Doamne, în oglinda conștiinței, Cartea vieții ne-a arătat și numele noastre, ce cu cei aleși, l-am văzut însemnat. Doamne, pe poteca îngustă a mântelui Ta ne urcat ca semn că îngerul tău lângă noi a begat. Doamne, Podul de raze viu ne-ai arătat ca un curcubeu minunat și să trecem către lumea ta ne a îndemnat. Doamne, în oceanul spiritului tău, semne, scrieri, ape și culori mereu ai schimbat și aprinși de dor, mai adânc te-am căutat. Doamne, pe un drum către stele îngerul tău ne-a purtat. Și steaua cu îngeri pe ea ne-a rotat. Doamne, îngerii Tăi s-au adunat și s-au mirat când noi le priveam chipul lor din lumină luat. Doamne, raza Ta ca un soare noi a răsărit, norii s-au risipit și cetatea Ta din lumină atunci am zărit. Doamne, din icoana de lumină am aici prea ca un vis de lumină te-ai desprins, Casem, ca a doua oară ne-am născut precum lunii Codim, ai zis. Doamne, glasul tău în bolțile bisericii din inima noastră l-am auzit, Casem, că de liturgia duhurilor doar pentru o clipă ne-am împărtășit. Doamne, zalele de aur al tale ca un au curs și între ele un chip luminat ai ascuns.